Elduden asteburuan, 2zer departamentduan, mobilizazioa inportea eraganen da, urtegi irraldoi baten proiektua salatzeko. Kolektibo elkarte, sindikattata lerdiak, orotararat ehunta berrogeita hamarpasa antlatzailek hasibiberiden xantiera blokattzera ditu dute. Frantsesez bazin edo megabazin deitzen diren urtegi horiek, noiztenka aiipgai bazien azken bi urte hauetan, Aktualitatearen lehen erroan izan dira uda honetan, ezagotu dugun idorte historikoagatik. Zerote dira urtegi horiek. Urestatze asko behar duten hartua bezalako zerrealak landatzeko, lurpeko urgeruzatik milioika pinta sorgatuak dira, eta aire librean pizina eraldoietan atxikiak. Laborari gutxiengo baten fagoretan. Produktibismoak itxutuliko laborontza modelo baten zentzu gabekeria. Hortegi horien kontrako mobilizazioak aspaldi hasiak dira, eta azken hilabetetan hemen dira. Ikerlarian danak ere, horien ondorio latzak dokumentatu dituzte. Ur eskasiak beste laborerien zat, ur edangarriaren kalitatea palzea, erreken lehortzea eta beste. Alta, kosta ala kosta, FNSO asindikatak bultzaturik eta estatuak lagundurik, agroindustriak, urtegi horien beharra definitzen du, eta biderkatu nahi ditu frantzesetatokoa inbatlekutan. Uda honetan bertan, bi arnoan ere, olakoak sortzeko ipotesia ipatuzen prentsan. Afera horretan ere, egaztien kanpoko azkuntzarekin bezala eskualerian, laborantzako bi ikuspegian toganikoek topo egiten dute. batetik, ikuspegi motzeko agroindustria, ongailu ezbetea, baliabideen privatizazioa eragiten duena. Beste aldetik, laborantzailean koran. Bizidunaren zaintza, anistaxun eta emankortasunari kortaxunari lehen taxuna ematen diena. Urtegien edapenak helitzeko tenorea dela diote mobilizazioaren antolatzaileak. Frantziaz presidenteak eta bere gobernoak AO-BTK transizio ekologikoa ipatzen duten bitartean, urtegi proiektu horiak helitzeko gai ez dela ikuselik proiektu berri heraldoia erri mobilizazioz oztopatzea berreskoa bilakatuda. Pasegunan.